Fela hadhja lëhu, ështëhën la ilaha illa Allahu wahtahu, la shalike lëhu, ështëhën la muhammadan abduhu, rasuluhu, thumë emma ba'dhu. Zdo le vdha dhe falendërimit e konë vetëm Allahut Subhanahu wa Teala. Allahune falendërojmë dhe vetëm brejti faliëndihëm kërkojmë dërsa salavatë dhe salamatë për shëndajtit më të plotën bëjë për ingamberin e zjëdhër, Muhammadin sallallahu aleyhi ve sellemë. Bisho këtë ti besnik nëbi familjen e ti të ndërshme dhe shdo musliman i cili e ndjek rrugën e Muhammedit me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Nëndërruar vëzër, do të vazhdojmë në ciklin dhe zingjirën dhe se ne kemi filluar, që të ndajmë në disa minuta duke inda fjalët e djetarve nëbi emra dhe cicitë Allahu të bare kjo vëtjala. Prosesi djetarët e muslimanëve sahabët në kryim e pengamberin sallallahu aleyhi sallem, si kanë kuptuar emrat e Allahut te bareke ve teala. Por as e para se të vazhdojmë me emrin e sin edhe dini se për të cilin do të flasim. ë uh, Allahu te bareke ve teala kemi përmendë ligjratat e para ku e bëmë një para hyrje për këtë varg të ligjratave, thamë se rëndësia e mësimit të emrave të Zotit xel xelaluhu është në çdo fush hapësirë që mund të mendja njeriu me me me ekap. Po pra, nuk ka në univers në gjithsinë e Zotit të cilin e ka kryu Allahu të barekjo dhe tjala, njëri me lek, gjin, kaf, shpend, detra, uj, qil, tok, gjithë shka qka ka mundësi prej univerzit mu parfytirue, të, të të tërën e din vetëm Allahu gjelluarra, krejt vëzër ka të baje me emra dhe cisit Allahu të barekjo dhe tjala. Pra, gjithës e në qka lëviz në univerz është gjurëm, Prej gjurmeve të ndënjë emri prej emreve të Allahu të barë e kjovetele Andër kur isheti përshimull 7 milion njërës Se si jetojnë dhe zhvillohën dhe kujdeset Allahu të gjeluala për to Qfarë qëkon dërmen? Qëkon emri Allahu të gjeluala rabë, kujdestari I cili nuk le krijes pa, pa jadon le vërdit e ti Kure shëfë se njërzit s'kanë mundësime dalë prej universitet Allahu të barë e kjovetele Qëkon dërmen emri Allahu të gjeluala el melik aziz e fort i cili s'ka mundsi dikush më rezistua ati subhanahu wa taala andajë mësimi i emrave dhe cilësive të Zotit xhelel xjelaluhu dietarëve të sahabave ju mundsoi që ta përfshijnë në dije xheriatin Allahu xhelel xjelalu nga se kuptimi i xheriatit kuptimi i fesë Zotit xhelel xjelaluhu gjithmonë do mangët, të jetë i mangët tek ata të cilët s'kan perceptim çndosh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 O shikoni edhe vet formulimi i shkronjave aludon për një emër të fuqishëm të Allahut te bareke u teala dhe është shkronja jim e cila aldon për kuvet e dyshronjat të ngjitura bja jebar ar argumentovro tingulle forma se si tingëllohet apo e, kuptohet ky emër për një fuqi të madhe të Allahut te bareke u teala është përmend një herë në Kur'an për Allahun Subhanahu wa ta'la Dhe është përmend shumë herë në Kur'an Për mendje më dhejt prej robëve kriminell është interesant kër emër Ka orë shumë në Kur'an Dhe përvesh një herë është për Allahun kretjera të janë për robërit e ti kriminell Të cilët janë mundu me morë këtë emër Apo këtë cilësi dhe me përvecu përvejti Por sa Allahu gjelë gjelaluhu me këtë emër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 wa taala kande n dietarat jabara ar rajulu ala al amri yajburuhu jabran akrahu alay tani ku emër të dhëruar nga Zoti go yani goja dot na sikleton për kthim madje imam ahmed rahimahullah kur u shpyt disa prej pyetjeve fetfave të disa pjesëve të kaderit është ngushtuar Për shkak në ngushtimit Truve të njërzë me e kap Qa ka thënë Allah u të bare kjo vëtë jale O shumë në nësi njëri u vëzër Me, me e kap që shka ardë arabisht Tani shiko Filimisht arabisht qka i bjetë djebëra Kanë thënë djetarët Kuptimi i parë është Ekrahahu aley. Kur dikush dikan E ja imponën me boni pun I thënë djebëra hu Qa dhe më nga imponën bon Nuk e pytë A po do në aspo do Po e ban me bo Emre el Aziz Shfar tham Emre el Aziz Ndërhir mes robit N Ndërhir Allah Ujelera mes robit Dhe Dhe zemrë së ti I njët Emre el Gjebar Mirë po Ko kazime tjera Ko kazime të se da Do t'i shofmi Me lejnë Allah Ujelera Ujelera Ujelera Ujelera Pra Kuptimi i par Që e kam përmen Djetarët Për emrin E Allah Ujelera Ujelera El Gjebar Ujelera që farë është është ajë cili detyron dikan me bodi qka tani të këtu të detyrimi si i vjen për Allah unë gjellë vala kanë dhënë djetartë në gjdo send gjdo send qka egzistëm Allah unë nuk ka mor leje për i krijesës kërja ka dhon këtani kuptoni fjala imponim këtu nuk del nga emrat tjerë nga sa Allah unë kër imponon imponon me ilm I mponon me urci, i mponon në vendin e vetë Jo i mponimi cili t'inglon në, në, në veshët tonë Sikur diçka o shkon në dryshë ma e mira, ja ka i mponu Të kunder tërë, hash, Allah është i pasër, preksaj Si i mponon, ja të një Allah u gjeluala e ka kriju qilin në qatë pamjet qka aje ka i mponu Allah i ka kriju kodrat në qatë duke qka aje ka i mponu Ska mujt kodra me thonë, banë më shkurt, më, gjat, më, gjan, më të shkurët, apë më gjatë, apë më të gjanë, s'ka pasë mundësi. Edhe njeri unë, edhe me lekun, edhe kafshën, Allah u gjaj e ka impunu. Cëllipi njerëzve ka mundësi me e zgjedhë, a në shikoni, pengamberi a.s. i ka malku atë njerëz që ndërhin në deformimin, qoftë edhe në sequaj në zbukurim, Pra gjithë ndër, ndërhyrje dhe intervenim në kriimin e trupit e ka malku për nga beri a.s. Në doj për nga mesem ka në hadith se i ka malku atat së cëtë feminizohen dhe i ka malku femat së cëtë munohen me uba si burrat. I ka malku. Ku është pika zona pëse e malkon a.s. Nga se ti po dan me ndryshua që ka Allah e ka ba me djebër. A e kuptoni të një? Shma Allah u gjatë i të ka caktu një ftyrë. Ta ka do një ftyrë Normal se Allahu i ka nda laraman në ftyrat Njërë është pak me e bukur E tjetëra është jo në nivel Të të, të bukurës Mirë po, ta një nëse ti nuk pajtohë është me këta Jo që ti ki mundë si me ndru Ti mundë është diçka me manëvru në ta Po gjdoj intervenim Logaritet se ti nuk je i kënas Më Allah në të bare kjo e të ala E Allah u gjelo dhe intervenon me emën e tjërgjë barë dhe malkon Andoj pe nga me sami ka malku Shumë lo Intervenojnë në kriimin Allahu të barek e vëtjala Pse vlazër logaritët malkim Sepse Allahu gjak ka da shqushtu Por qejmë Për nga mërë a.s.a.m Këtën hadith Këtë formohet Apo mas një qënë njëzët ditve uh, Fara e njëriut në barku në nanës Hadithi abdolla i mesudit Injohur Këtën për nga mërë a.s.a.m Vjen me leku dhe shkruan Qa shkruan Thot e i rabë O Zot Qa me bo? E dhe kerun E më onë the Qikop Këtu është a imponimi që njerëzit Kur s'monë me dalbi kësajna Me leko e pyt O Zot Ta një ka arë puna me e kryu Mi dhan form Thot o Zot A ma shkolla femën A më në shkollat doktorit Unë e caktoj E ja S'ha munë që kur kushtu me intervenuhe Gësë është pjesë që Allah S'kallan dorat S'monë shkollat me prek Pasaj e pyt E gjelin o Zot Kur e ko e gjelin? Shiko, këto a mundet me më intervenu në dikush? Mi thonë doktorë i shire, banë në mund në që një jetë gjali. Vesh pytja me thonë dikush, të të të të të të të të të të, aje normal, së mundet. Pasaj e pyt, a ka më kani mjerum, a ka më kani lumë tërë, a ka më në që i si më intervenu dikush? Kjo është dhe zërë, e, e, e, e gjberahu, e ka futë Allah një një zonë, e ka kryu, e ka formësu, dhe i ka dhanë, pa me të caktume, s'ka mundë si njeri me zhjeda të t Andoj, kanë tonë djetarët Gje barë në emrin Allahu të barek e vëtëala Qërë i vjen të në ruën vëzër? E banë Allahu gjellë gjellë Dikanë në një formë, në një masë një, një sasi, s'ka dorë një riu Dhe me këta po nuk u pajtove Po nuk u pajtove Ka mundësi një riu Me hi në zonën e malkimit Allahu të barek e vëtëala Andoj, bërshimu pengamberi Një prej Njerëzve që e ka malkun Hadith, Hadith saj Bukhari ësht el faqir ha faqir jbbar faqir fuqara tamam eman Allah pra, sigur ki sigur e don mi than Allah sheh un jam fuqara arallisht ama do siam so un kuham po pra, ka ni lloj te menduimit shum ngatrum te aj Allah u jethot pejgamber alayhi salallahu alaih ket nje nje nuk e kshir ket nje nje nuk e kshir andaj kuptimi i par e emrit el jbbar është se Allahu gjele gjelelu i cakton krijesës forë, përshemol, a ka mundësi më ankur dhe zër, kafsh, a përse më geba kafsh, së mundët, së ka mundësi. Andaj Allahu gjele gjelelu dhe zër, i cakton sendet, edhe masat, edhe surat që dhvim pas taj, dhvim një emër i tjetër i Allahu gjele, el Khaliq, el Musawir, i cilit a jep surën, el Beri, i cilit gëren në nivelin që ka ajetin që është me të formësuën. Andaj, e, kuptimi parë, e imrit Allahu të barë e bare, kjo e tala, elgjë barë është me ta imponu, tha me ilmë, me dje, të plotë, që ishtë du të më konë një krisë. Dhe këtu vëzë me besimtarë, me fa besimtarë, së ndalim pikësajna. Ska dikush me thanë, për shemull, qire mu mi pas ka në usinit këtu, po në i ndrojë. Së në ndrojë. Vesh mi pa anu, di unë i baj katërë. Së në i baj. Allahu këtu ka bo, gjebar, el Këptimi i dytë Ta ndonë djetarët Min djebër il kesr I dhe aslahahu Këptimi dyt, i dytë E emrit el-gjebar I thonjë në dhezer I thonjë në djebër Nga se gjunë arabe Ta një thash, him një një zonë pak si kleshme nga se gjua jonë un, Emri el-gjebar Arabi e kuptonë me ketë emr el-gjebar këta, këta dhe këta dhe këta dhe këta dhe këta Apo? Ndërsa neve të ne duhet me hi një jo kjo në kuptoët se e kundrëta, kur është formuë e, ka dalë një kuptimi tjetër. Arabë dë një harë, për shemë vë Vezer, e kanë zakonë, javënoj një, një gjëjës një emër me optimizëm. Për ta, imam shafirë vë Vezer ka insistu dhe ka kriminalizu njëriju një cili folë në emërë zotit se një gjurë në arabe. Ti mundësh me folë një shkencë atjera, qësa të dushë, Fol për zonën që ai nje, zona e Kur'anit arabisht, arabisht të llumë, është shumë problematike. Për shembull, arabët i kanë thënë, për shembull, i kanë thënë ë smutit, njëri smut sahih. I jnohësh. Kjo e plot poezi, ta arab, aja të fol për smutin, ama i thot i jnohëshi. Do të thësh ja për shembull komentet e diatorëve, thotë do fol për një smut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 Me arritë, përqejmë, në cakin ku, ku do me mëriti Për shkak se natyra e shkretinës zakonisht më nëshmë hup atë Dhe ka pëllot për i arabë vë janë hup ka, kan, Kanë ndru jetë shkretirë, nga se se ka ditë udhën dhe ka hum Për optimizëm me kalu shkretinën, qështë që që e kanë qëjtë shkretinën? E kanë qëjtë fitore U të më nëshmë, përqejmë, me qëllë, me ledzuhet një një njarje sahabeve Edhe me e qelë fjallorën, edhe ty është ati me feze, thot fitore. Qka të folki? Së mund është me e lidhë, nga se ata i njëjshin do më fanjët në fjallët të satë, ata i ditë që për sfarë është pësëllim. Ta në shikot të ki kuptimi i dytë i fjallës djebër. Fjallat djebër është një mponim. Do të vjen një kuptim tjetër i cili është thyrje. Nga se dhe të kjo e para ka thyrje. Slea i ty me dve, Nuk dve Se s'ma këtë i bëhë muftiren, kështu përës me këtë i bëhë shqto si Zdë e, gjellë, gjellë, allu Tani ka këtu një lojë thyrje Pas ta i arabët fjallën gjëbër e kanë përmend Kërki zërë me të thizorin Në kuptimin me tashnosh Andaj kanë dhënë djetarët Kuptimi dytë e emrit gjëbarë është ai cili ta e largonë plagën Pro të e kini të thime Tuk a thizemra, tuk a thiz shpirti Andajtë dëtëvejnë e adhiti për nga mberit ale i salasram, Allahum me gjburni, o Allah, je banëm gjepër, që ka të më dhe në gjepër, ku jam thih, shnoshëm, ku jam lëndu, ngushtlom, ku kam plak, ma mundëso me, me lërgu plakën. Si ka arë dërthik i ki, kuptim, për shkakësa Allah u gjele gjelea luhu, për ta nuk ka kufi. Adhe përshim dhe është e një, e një orë fjala njërzve, kur thih e të zemra zëngjitët, të po zëngjitë, Ungjitullah. Nuk ka diçka t'ska, s'ka mundi Ungjit. Allahu xhel xelaluh preri pik ujit ka botie edhe mua. I pik ujit. I pik pa mend, pa dëshira, pa vullnet, çka tash ke dal ti las drum se dua, se duket. Apo kur akon pik s'ka dit kur jo. Por Allahu xhelola xhabarahu. E ka e ka nda dhe e ka imponuar në zure të ndrysh. Andaj kuptimi i dytë është ai i cili e rregullon një sen thym. E rregullon një sen të thym kuptimi i tret e emrit Allahu të barëkja vëtëala el gjëbbar është el qahir anëdhe thodi për në qajmë e gjëzije dhe të citojnë anë e ve me lejnë e zotë të barëkja vëtëala thodi për në qajmë e gjëzije se emri el gjëbbar shiko kontekste në kemi full për kontekste Allah u gjela para emri gjëbbar që të në pruni? el melik el aziz el gjëbbar el mutëkebbir shiko rënditja e emra ve ka ard një njyre El Malik, Postatari, Aziz i Forti, Jabbar, Imponusi. Pastaj vjen një emër tjetër El Mutakabbir, i cili e ka më veten më të madh. Jel fi ula. Kedit që ai është tu sill rreth një zone, apo është forca? Dhe është forca e Allahut te bareke u teala. Tani kuptimi tret, i tretë i emrit të Zotit te bareke u teala, Jabr apo Jabbar, çfarë është? Ai i cili të mposht. Sle, dhe mund, para ati, dhe mund, s'ki forca. Andaj kanë thonë djetarët, El-Gjëbar, El-Kahar, janë afer këtë emlët. Dhe kuptimi i katërt, emlët Allahu Tebarek e Vëtala, El-Gjëbar është i pa kapshmi dhe i parriqmi. Dhe që që sarihet, i thojnë Arabët Gjëbarë. Andaj për thëtë, këthani përnkajim e gjauzije Wa min kaulihim gjëbbaratun li nëkhletil al-ulia al-latifatet li kulli banani Arabët, diçka që ka akone parriqme, i kanë thonë gjëbbara Por që e më kujt i kanë thonë gjëbbara, i kanë thonë palmës të hurmëve Shumë gjata që me dorë së ne ke më rije Që që i kanë në nënemi, gjëbbara I thonë gjëbbara, që të më nënë kjo? Në më në është një fritë i cilë së ne kapë është mbi mbi takatin ton. Pastaj këta edhe bartët kuptimi Allahu te bareke وتعالى i cili është i paarritshëm. Është i paarritshëm. Mo nën këtë kuptim, nëse na duhet të mendojmë dhjetë, të sa ti kanonçmu Allahu në Kur'an, kur ka dash dikush me mor këtë emër, Jebar. Apo i cili është ngallnjyes, e i cili është i paarritshëm, s'ka kries të paarritshme. Nuk ka kries të pa të paarritshme. Këto janë vëzer kuptime gjusore të emrit të Allahut te bareke وتعالى. El Pas taj fjallë të djetarë janë të shumë ta, kure kanë komentua fjallën Allahu të barë e kjo e tala El Gjëbar emrë në tina, thot i mëgjerire të tabari, El Gjëbaru el muslihu umura khalqihi. El Gjëbar për Allahu në gjellu ala, ta ne devinitë qënë drejt për drejt për Allahu në gjellu ala, thot El Gjëbar a i cili i regullon punët e robëve të ti. I regullon punët e robëve të ti. Shkoni, a është natyrësh me vlezër? që na si rob e më aq më natyrshëm si besimtar kur na aprano çka kët fytyrë më ka dhënë Allahu xhallahu ala çka kët dorë më ka dhënë Allahu xhallahu ala këto sy më kanë dhënë Allahu xhallahu ala apo më ushtimi kët kader apo nuk më ushtimi ti nëse shtijesh e bën azop vetë se s'ki mundi si më ndruan andaj aja ka vendosur vendin më vendos të mirë Allahu xhallahu ala ka vendosur vendin më të mirë ato thet ibn qaim el jouzije Allahu e drejton zenginin me zengillok Dhe e drejton fukaran me fukarallëk Me bom e ja ndru venet Shumë në shpesher Mendojna se filan zëngini Mu pas konë fukara i shkonë ma i mirë E kundrë ta Allahu e ka të saktun venin e vetë Ajë vetë zënginë mund të mukan që është të i mirë Edhe fukaraja Ase ajë në mes, asë andej, asë këndej Qatë i ku e kalonë Allahu Qatë i ka venin në matë mirë Shumë shpesher i gjena njerëzit Lakmon atë pozit dhe ketë pozit Apo Dije se Allahu masi të, të, të privonë Ndjerë pengesat dhe të arritja Dush mundallë me mendu Pse nuk umlej me shkuqa ty Nëse ti nuk e di atë zonë Allahu e dinë Qka kishe mujti me bëha ty Apo Por shimë mënda e kemi përmen Të meselja kuna karanë Kurana ty të pengaberdët Kemi thonë se djetarët janë pajtu Komplet Se pengamberi nuk mundet mukon gruje A kemi thonë Me i gjmatë muslimane Sahabe të abin të abit të abin Pse s'ka mundësi Qfarë thama tje Pejgamberi Ali sahab në ngrimboltadi vetë çfarë thon e ka përshkruajtur grujin si zayf zait, me zayfluk e dobët. Për shembull, një në britë dietare është i njohur, nuk përmend emrin. Ka thënë me Riemia alayhi as sala anjë pejgambere. Sheikhul sahab e mia e ka shlu e ka zbrazë ske të ndargjinj këto kot e kot shumë e kot. Argument për pro pre, pra, pre lehtësisë më të mëdha se pse nuk ka pejgamber. Pro mërjeni, a është pengamber, nuk o pengamber o është një nan, e thjesht, besnike, muslimane, dhe oqme E ka bo i së në rejë së në rejë së në rejë së në rejë së në rejë së në rejë Pa, pa, pa burë Shqe i khlusen në të imi e, thot Që shmune të mu këmë pengamberet? Që shmune të mu këmë pengamberet? Në momentin që ka Gjibraili i ka thonë Piso dhije me barë, shtatë zane Ki me bajt me vetin i pengamber Që ka thon, ajo? Që ka thon Ja lejteni Mitë të këbleheve O e mjera honet kisha dek Para kësaj O e kundë të nësien mënsije Dhe tisha harru për jetë Shka Pra Allah pa u badafaquë Apo Allah pa u badafaquë Ka thonë a cikur të kisha dek Pse dhe zër nga se smurët me bajt Nuk murnët me bajt ajo Këtë kët barë A ka dë një pengambert burë që Allah e ka qu pengambert A dhe ka thonë valla unë smuj këtë punë Jasë Jo, minja erë ka darë, të popdhe i vetë, ka dhënë Allah umë ka qupin ka më barë Pse? Se ndryshën natyre e burri Natyre e zgrujës Andë janë do zona, dhe se atë Allah u të bare kjo tali ka caktu Me dijen e ti, ti ndonje erë me gjehlin tani insiston Thu jabe unë e du që tu me mëni Po së të leaj Dhaj e di ma mirë se si së le Gjellë e gjellë e lë Andë dhe i më gjeriri, a i cili ju arregullon punët Europëve të ti Pas e ka mërmendjetarët, shumë brej domethanive te Allahut te barekeu te me kët emër, thot Ibn Qayyim el-Jawziyyti liqa per mledh, shumica te domethanive te Allahut te barekeu te Tala ne emrin el-Jabbar, thot wa kedhalika el-Jabbar min awsafihi wel-Jabr fi awsafihi qismanih. Thot gjithashtu per emrave te Allahut esh el-Jabbar, ndersa emri el-Jabr per Allahun ka disa domethanje. Jabru adh-da'ifi wa kullu qalbin qad ghada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 Për shembull, në vetë atë përmendje në fund, gatë se dietarët e kanë përmendur për injjarëve te emri i Allahut El-Jabbar, nana Musa i alayhi salatu sallam, Allahu i jeli valla thot, "U rabatna ala qalbiham." Ne ja forcuam zemrën nanës Musait. Çfarë ja forcuam zemrën? Çfarë thot Allahu xha? Ja forcuam zemrën. God i thot, "Ka të zgjbrou zemra pitkëçti." A më në parë e mdu vëzër, në vitin, në vitin, që Firauni, jo e dini, Firauni, një vjetë i ka vra, kejt e smit, djemë, një vjetë e kalan, pa vra, një vjetë ka vra, një vjetë s'ka vra. Po, shembo, s'ypër me thonë, 2020, i vratë kejt që ka lindin, 2021, jo, 2022, po, eksu në rratë. Qa dë vitë që nane e musajt i ka thënë Allah u që shlojët i e vladin, nëzjerë rëjashtë, Ku me nëzirë, shlojë në lumë O ka në viti kër faraoni ka vra A më në paramendu, Allah u gjitha thot Shko shloje Shko nëzirë në lumë Por paramenu, përshimë të me ka në ushtria të mbledh njerëzi Por me mytë Dhe me, me, me shpalë, Allah u gjitha, që nëzirë jasht lejë që të i vetë A më në paramendu, zë vish me pati që këtë skejnë A ndër Kuran i, i, i, i, i sijlë disa skejnë atë që njerëzit me meditu ato Unë ju bëra më ndogëzë, por shembull ja ed, u ka përhap për lajmin që jasht çka të shifë fëmi rëmbehet. Dhe njëri njëoni dal midisur dhe El. A mundunësh me valla më ndogëzë, na në plus më qan? Allahu thot ja më të më zemrën. Pse ja më ke të vërturua zemra? Po është ciklet i madh. A ndodhën ka ime pjesie për emrave, për domethënieve të emrit El-Jabbar, ose kur i ri Allahu ngat kujna. Zaifët. Zaifët ondaj prej emrave prej optimeve te emrit El Jabbar ose i rin afër kujt do të ka nevojë po ngushllim pasojë thot uthani jabrul qahri bil izzi elli la yanbaghi liswahu si min insani thot dhe kuptimi është i dyt është jabri i forcës me kranarit lart me kranarit lart i cila apo e cila forc smunat asni n e nsalit me takuaj A mëllë të më taku insanit Gjebër, gjebëbar Si Allahu Gjellu Ala Jodhës, heq Andaj neve përshimë, është pashtë e kemi përmen Pse është rëzikshme Zona e haladit dhe haramit Allahu Gjellu Aka than Vë la të kulu bi elsine të kumul këdhibe Mos thuni me gjutë e juve të rejme Hadha halalume, hadha haram Kjo halad dhe kjo haram Pse ka qëllë Allahu ren Shirk, kofor Pse këto të tërme të rana Se kehin zonën kusë takon ty Kjo është zonë e gjëbbarit Aje cakton Hadha adhin haramin Eksu me rar A dhe dhe dhe qipën kaj me të gjëzije Kuptimi i dyti gjëbbarit është Met në bosht Me kalzu For subhanahu Vëtjala Pasa ka dhënë Vëlehu musemmen thalithun Vëhë al uluhu Fe lej se jednu minhu Min insani Ka dhënë dhe kuptimi i të rejtë E emrit e lë gjëbbarit është Al uluhu Lartësia A d Se disa prej Do me thanjeve të emrave të laute Bare kjo e tala A njifën krejt me tekst shëri atik Apo njifën dhe pak me mene është meselit të djetarë E gëmi përmenjë, du të përmenjë me këdhim të emri a laute el, el Ali El Qahir Fouka i badi, maj nalti, biropvit Po që e më leze Ta njën e se i morëmi qëto Qëto kuptime Dhe po e supozojmë Supozimja sa përme me arrit dhe një, një perceptiv si kur neve mësë në kishë ar neve në Kur'an salloha është mbi arsh ma i nalti, ma i forti a këshmi mujtë me ditë me mene deri një dozë dhe që e kërës të medimije, po deri një dozë, po ama një dozë e madhe jo cila prej dozës shka mundet mu dit përshimu prej dozës shka mundet mu dit është salloha është ma i nalti e fjala zot në fitërën tonë është ma së nalti Ondër por shem mosel ef, të parë të muslimanëve, kur dikush thon Allahu nuk çëndron mbi Arsh, pse e kanë shtrënguajë apo pse e kanë ashpërsuajë replikën dhe demantin? Pandoti, ta dhe me men nuk muunet, më men bë di ti. Nuk humunat Allahu mos më gon masnalti. Në nukumunë Zoti më gon, për shembull, nuk ka mbi kit krijesat. S'ka mundi ndryshe, sepse ajo është Zot. Andaj shikosh ka thënë i bonkaj me dozie. Emri el Jabbar, një për kuptim është Alulu. Mas nalti edhe, subhana huve të ara A dhe ka thënë a lehi salatu selam Felej se foka këshej Ska kur gjambi tyje Subhana huve të ara Pas e dhe thëtë felej se jetë në min, min insani Së mundët mjë afru kur kush për ndë një insanit A mundët përshemë të dikush me thënë Jam nisë për të Allah A mundësh me mënije A dhe ka thënë jahja Erraziju për e djetarët të mëdhejt të se lefit Ka thonë, u thimë të kësaj bote, banë me deve, me kam, me gomarë, me kali Në thëjimi sot me vetura Mirë po të Allah u gjela që i shkon? Ka thonë, bidh kuljubë, me zemra Së mund është Allah u gjela me shkun kam? Kur mërim? Kur së mund është me mërija? Nënde Allah u gjela i shikon, zemra Wa min qaulihim gjëbbaratun lin nakhletil uliha Alleti fatet li kulli benani Ka thonë, ki, ki kuptimi të rejtë Lidhët me fjallën e Arabëve ku kanë thanë për gjdo palmë, për gjdo pemë të lartë të hurmëve që së mërinjet me dorë, i kanë thanë gjëbara, së mërësh me e prekë, së mërësh me me uafruve, afer, atina subhanahu, vëtjala. Kjo është bezrajo që ka arë në kuptimet e emrit Allahu të bare kjo vëtjala, el, el gjëbbar. Sa i përket, këti emri el gjëbbar, ka arë në Kur'an në disa përja jetë të i përmjën disa përjë tëre, Ka ardhë i nënçmuar në shumë vërja jetëve. Thëtë Allahu të barek e vëtë ala, duke e përshkrua i tur mirësin e disa prej pengambarve si Jahja edhe Isa a.s. Thëtë Allahu të gjellu ala, wa lem një gjallë një gjëbëaran shëkijë. Isa a.s. kuri ka folë poplit vetë, o ka një vogëlë, që i ka thënë,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 dhe më uçliru për azapit hegen me nivellsin çka tha pejgamberi alayhi sallatu selam çka thonë dhazat gjasa tersia kur kuptohet në emra në hire emrat allah u xhelala i kupton edhe shumë hadithe pejgamberit alayhi sallatu selam ka thonë pejgamberi alayhi sallatu selam hadith ai kanë dhe muslimi men kana fi qalbihi mithqal dharrati min kibr la yadkhulu al janna kush ka sa grimca e se elbe Apo grimca gër... e thërmija me e vogël Me ndje madhësi Nuk hi në gjennet Pse nuk hi në gjennet? Ne kemi shpegur në kontekst tjetër Tani vjen njëti në kontekst A ka azop në gjennet? A, A ka azop në gjennet? Qofte dhe sa grimca? Ska dhe zë Në gjennet nuk ka azop hiq O shkret kënë atësi Tani pse ka do me mësëm Kush ka kiver pak Së mund me i në gjennet? Së s'ka azop atje Përmonë Njani me inë gjërnet, a me, me veti ka kibër. Qka i bje? Sa i në kibërin e vetë ka azap. Allah do të smurësh me hi. Dush me hek njerë azapin, nga se për njerin me ndjimasia është azap. Sënë e bërti, si e kriju për mu bëj madhë, si e kriju për mu majt i madhë, si e kriju për mu bërë ropë. Andaj Allah u gjëve kër i të vë lafdron të pengambertit e ti, që që që thënë të? Idhë ka me Abdu Abdullah ka thujt Muhamedit sallallahu alaihi ve selle. Na angritim Robin ton. pse ka thujt Robin ton? Rob. Andaj penga e selam e pëlqente me hang me rob. Ultë si rob. Edhe më përmendëm hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi ve selle. Një burr apo një grua në transmetime të ndryshme i ardë pejgamberit sallallahu alaihi ve selle dhe kur e pa po, pejgamberin sallallahu alaihi ve selle u tut. Dhe nisi mu udrin, mu udrin façet. Hauin, çetsojo, talastu bi malikin. Unë jam mbret. Unë jam? Ni jall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 Fadallahu tebaraka ve teala sura Qaf ayeti 45 ve ma anta aleihim bi jabbarin ka than ti o muhammed alayhi salatu ve salam ndai njerzve nuk je jebar ka than ma don jebar kan don di etart ey lestebil ladhi tujbiru haula'i alel huda ve lem tukallaf bi zalik i ka than allah ja peygamberim ti o muhammed nuk munesh njerz me zor mishtinu zik Se nuk mund është me zorë, se ti skiz të zona e zemrës dorë. E asë që e ki detyrë këta. Andaj për nga meri se selim skena më e qarë, se skon dorë më udzu di kanë. Në vëleze, kjo shpeshash për e përsëritim, po përsëritja bëndobin nga sa Allahu Gjela ka përmen në Kur'an, se përsëritja ingullit kuptimët. Fedhe kërë, përsërit. Sa apre njërë, zë vëleze, fatë këtësisht. Mendojnë se, si kur kitë nejen nga dikujna, Apo, sa njeri thot, filanit, vëlla, kër vetët për filanin, që s'ka më abet gatë me ta, apo nuk shive të lartë me ta, munot me e prunë dy shimë, zdi, vëlla, e me këzdika ja ka majtaj, pëse a ti arun i mani njërzve, a është a forësia jo të shartë që ata më kanë të mana. Dhe zërë, dë njerë, këtu kuptime neve na inë zemër, di kushtë thot e stakë firullah, ti munësh me dhe në stakë firullah, po e lunë të njëtë në rollë. Të elun të njëtë nërod Andaj duhet mi pastru zemrat tona Shikoh Allah u gjashka i totë Muhammedi s.a.s. Wa ma e në të alihin bi gjëbbar Ti me zorë shën i banë kërkan Andaj zemra, zona e zemra dhe ve zër Nuk pranon dhun Zona e zemra dhe nuk mundet Nuk mundet ajo Ti mund është mi dhanë dikuj tamam Aman zemr Andaj mos të bojmë Fët i bënkaj i me gjëzijin e me deri gjuseli kin Ati qka i shkon mendja që ama i manin tjere Le ta dija aj sa as i manin e ma. A nuk thonte pejgamberi aleyh salatu sallam, o ti i cili rrotullon zemrat mama e imanit, ti ki kriz për veti, mendon se si tjetër kemi me imanin? E këshillova, e kallxova e kësore. Vezër kjo nuk është për ta nënçmuar këshillën edhe nga se na për e Mirë po, të kallxumun, qesna, një tënd detyrë bëvojmë. Mir po, mostavona, na mua na me volt tan ditën, po prap zemrat janë ndonën Allahu xhelalu aleh. Ne nuk e kena, andaj kemi për men rastin e Ibn Xauzit. Ibn Xauzi ka qenë to moj ders, vezër, ka prezantuar mbi 50000 veta. 50.000 veta dhe në moment e ka ndalë derësi e ka ndalë derësi dhe ka shku në shpi disa për i talebeve shka i ka posë ma apër ka në shku me ta ka thonë, oj pëse e ndalë e derësi ka thonë, më shkojnë mend një diqka i ka parmeni bilgjohusi në shumë për e librave të dikit me sejle ka thonë, më shkojnë mend një diqka shka dhuju ketë me derësin tem me ingjenet e une me ingjenem a kona i dobi i këtojo unë, kje e kalonë të mund A jo si do Flatit e vetë Mësë oranot dhe qat, dhe regje Nuk mune dhe me Allah Që kime El Gjëbar I më pononaj I më ponon me ursin e vetë Dhe me drecin E tina Andaj Thotë Allahu te bare kjo e tala Për pengambelin Sallallahu aleyhi sallem Wa ma ente Aleihin bi Gjëbar Ti o Muhammed Sjenda si i tëre Gjëbar Edhe edhin i rasin e Bu Talibit Si e ka lut Me dënes Ka anë trasmetimit që ka kajt Për e Bu Talibit Ka than Ja amë Kull, kelimetën O, a gjajem Thuje vish një fjallë, kelimet U haqë gjubi harabbi Dë baj mua betë me zotin tam në ashtë të ta falë Qka asë qatë fjallë së një anëziri Nuk e tha Tha inë në me enë, aladini, kureish Tha unë jam fejene, kureish Në së një anëziri, dikujtë asë Asë një fjallë, andaj Për nga mberi se selle më shqilësu se nuk është El Gjëbar Se i përket të në ruhe lë vezër, kupt dapo rosive do të se ato duot i lënë kë emër duot i lënë kë emër në jetën tona ka shumë neve do të përmendni disa prej prej tyre e para të nderuar lezer oj që duot ta kemi parasysh se njeriu kur emërson se Allahu është el-jebbar el-jebbar në kuptimin e lartësisë dhe në kuptimin e parrezistencës turdhit atij e merr muahabetin me serioz për shembull Njërzit sot punën Allah të e morën shumë punë të lejtë. Në qoftë për shemë nëse ka mangësin farëze, apo në së njërej do harame. Shemë nuk, nuk mundot me lutë Allahun, po e shëtë që hajtë se banat kjo punë. Andoj asë në lëbashriju, thënë të u muzhe e nejmi me njërzë të thënë kismet. Që i thënë alakë, se ufe, se ufe, e ka përmejnë dhe kisme, apo që i shëtë njërzit ku të banat kismet isha Allah? Kjo për nëzërë është zonë rëzikshme, duhet me lutë Allahu në gjellu ala Nga se ajo është i larti, ajo nëse merë vendim që e përmenim omen khattavi Tha oa Allah, nëse ke morë dhe më ke shkrujt nga banorët e gjenemi Shkrujëm o zonë nga banorët e gjenetit Nga se realisht kërë kush nuk murët me nxerë pini lisë në lisë tjetër Posë Allah u të bare kjo vëtjala Ado për emëcimeve të parë të ndëruaj me zërë që duhet është Toda lav tbarake وتعالى القران سوره ياسين انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون vortet urdhri allahu të barë, Quran, suri, jasin, en, kun, Vërtejt, Allahut, kur ai dot diçka shikoj dot es madhështia e lart e zotit eljebar subhana hu ve taala fadallu jenera kur ai dot diçka aty çka i duhet veç me than kun feykunu sapra sahabeve tabinve u mërzitëshin dhe kajshin dhe kër u pëtëshin pëse këta ka thënë që këta me bani dit kër Allah o mundet me të fud në zjarë dhe thëtë la u bali nuk u më interesant a, a, a, a, a, a mund është me banamdu ku mund është muankua sa ka arë surë minun ka arë e kajt nga banorëve të gjenemit Allah o thëtë ikhë se u fia ha është një më së më falë një iq nëse emri Allah o gjelatë el gjëbarë Këtë me anajër Sëmur dhaj kur të morë e vendim Ska vendimin e ti që e këtë në masë dikush Ska mund të vendimin e ti me këti pasë dikush Andaj të ndërru e vëzër Duhë të merët Qëfar? Ur dhe Allahu Gjelluala Me të madhe Shikon surë Ali Imran Ajeti të të të të të të Allahu Gjelluala e të regon Këtë emër e ti e gjëbbarë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n وكرهم واليه يرجعون تضل الله جل جلاله ثوي apo diskuto me njerzit e fe gjera dinilla a dini fe tjetër por veç të Allahut lipi unë aqibun doni kultur dhe tradit jashta pejgamberit s.a.s.e i cili ka thue Allahu te bareke ve teala kultura e, e cila nuk e nje zotin te bareke ve teala thot Allahu جل جلاله ثوي A ti çka ka qiejll dhe çka ka tok, i janë nshtrua çfar? Të uam ose kërha. I janë nshtrua me vullnet dhe pa vullnet. Kanon detor me vullnet, me vullnet kreshka janë i nshthur universit. Pa vullnet, kush e nshthur pa vullnadaj? Çafiri ku të vdese, a vdes me vullnata apo vullnet? vullnet? O la Milan, milion njerë, më pas ajni mundsi me një ik. Hi qapo. Madjeja besimtari kanë ja. Besimtore apo mjekënisë ka mjek, më thon si dhirt çeknë as des, a del as der. Me s'i duhet? Më thon që nesër e ki xhelin, amma si dhirt çeknë nuk des. Na çka kish me bëu ze. Pse çka kish me bëu? Si celedit të, të, të përgjigja vet. Tauan wa karham. Edhet Allahu qelora, kur ta matni fair, me çka me mat, qinë çillën. Qinë tokën. Këshiri Allahu që e ka realizuar të llimin e vet. Amun amun dronti. Omenar më nikodër me mort, për çdo më ndjer çto. Omenar, smuj lëzën. Ti vet vetëm tonë son intervenon. Andaj lëzër, pika e parë, porosia e parë është që të merret, që të merret Allahu xhalluala dhe urdhri i tij me lartësinë. Nga sa i mundot me morni vendim, vallahi, Allahu xhallahu shkruan për banorët e xhenemit të jeton një jetë. Të jeton një jetë. Çik i kanë ardë disa bret transmetime të brezave të parë, kur janë pyetë Si ka mund që i Allahu kriminelve Mjë vëdhanë që ka qënë me hangër Me pi, më knaqë Edhe në fundë kur anë të e gjenë këta hinë gjenem Do njërë së mundë me lirë këto Që është dalin do filozofa Që është mundë të kë, këj Këj shkenstarë o këj kanë gjerë këta e ata e këta Gjenem ki kë, Dhe me kjo një loj një loj likësia apo, apo e, e, e, e pamendume Dëndërru edhe zërë Shumë prej djetarëve Ka përmejtim në kaim e gjë Në beturin Në beturinat e ushimeve Thonë të hedhi hi dunjakum Qe dunjajnë e juve? Që qëta shë e kënë angre e kënë dhirë Në beturinë, në fekale, qëtë jë ndërojë Që kjo dunjaj e juve? E tani, për qësaj në beturinë Ka mund që Allahu le me angre ati hajvan blot Do thoi në në që ati të hajvan Qo? Qëka thotë Allahu gjellu ala? Inne me je kulune Vërtet shumë bre njërzve Hanë E jo e jetë të me të une Dhe shknacën Qish Qishknacit hajvani E mirë vëzër Por shemë Të ti me e kuptu këta për ma mirë Nëse e shati se do qenë që ati janë do hangër Koci Shumë koci janë tonë A du Subhan Allah mejta vëne A du që shtë Po nuk thua ovo se qenë janë Me thënë diku shamak shire Dicin janë Po edhe një milion bëndet janë Sur jam njeri Allahu që shpeshe në Kur'an e bje, o ju njerës, në munges të fejes, sa, unë t'jabë me hangër, mësani, unë t'jabë, muj me dhonë, shumë me hangër, a ma s'ki i mok i metë të unë, nuk ki i metë, e tash do njerës e do të qërëve kjo me të hangër, e po ka e së, Allahu nëse i bje për i sinit, Allahu qëllë, a s'ka më kur qa vlerë dhe qërë, a me pengamberi së në Allahu a.s. shpeshe sa abë e jopik e këtë shembull, kësi shembull, k Aha dikuç atje është nuk nuk nuk e e ban këta bast menduimet. Atë vetëm ta madhrojna çështjen e Allahut subhanahu wa taala. Pra msimi që s'i kanë xherë dietarët në kët kontekst është se njeriu dëshirat dhe lakmit i drejton Allahut te bareke wa taala. Kjo është nën kuptimin e emrit Allahu xhala el Jabbar. Pra, kush i kanalizon drejtimet tona, zemrat tona, qka dojnë e qka nuk dojnë, është Allahu Gjellu Ala. A nda shpesh në Kur'an Allahu të bare kjo e tala, thot se, o ju njerës, ju s'kini mundësi me dalë prej dëshides Allahu Gjellu Ala. وَمَا تَ شَعُّ أُونَ إِلَّا أَنْجَ شَعَى أَلَّهُ Ajet e plotë, qështu thujët. Ju nuk mundi me dashtë pa dashtë Allahu. është shumë e vartë kjo punë dhe zërë, ësht Andaj prejmsime që e ganë zirë djetarët është që njeri ju Në zonën e dëshirave Të lutët O Zotë, me ketë lutje O Zotë, nëse kanë dëshirët e mija Une e du një diqka Por tje e ditë që kjo dëshirë Mu më shkatronë në fundë Në droma dëshirën Njerëzit sot janë të fikësum Dëshirën du me plëcuhe Ama kur nuk thejen pak prapa A është dëshirë e vërtejta jo A po, që mu sot njerëzit Thotë du Po na shtakë ato ëndrat janë këto kot. Dashja duk më ndrua ëndrat. Se shpash njerëzit në zonën edhe atë rrafshin e dëshillave kanë problematik. Ti s'di as çka më dash. Ti nuk nuk mundesh më me para mendu as çka duhesh më dash. Andaj për shembull vezën nëse ne na kishlan Allahu i jeta ndorën ton. A kishmit dish më dashi imanin? Më dashi islamin? Jo, ai ka reaguar në zemrat tona. Tadi bën këimi dheuzie. Fillimi i udhëzimit është mbjellja e Allahut. E pas taj ti të le meruit Në shpesh i dëgjohim njërë të thot E fillim ma mirishte Po fillim të ka uzu Allah Aja ka mel Aja ti të, të ka hudh farën Pas taj ka, ka thonë Vadit e vet Shikoj e vet Kujdesu vet A më nëtë më kanë kujdesi dhe mbjeli Allah Si do rajote Jo Ti pasaj Pje Likshtosh Andaj që ka thamë për nga mbjeli a.s. Gjdo vullnet Gjdo vullnet Ka Shuarje Roqdo zarmë, ka shuarje Ka thanë, ljumë për atë i cili Shuarje e ti Këthehet mesatare Nuk mund është të muhën Sin fillimin e udzimit Edhe sahabët e zëri kanë kajtë këtë mana Sahabët Ka arë njësa trasmetimit Djetarët e kanë kajtë një zaman Kujan kanë në vërshqisje Kanë shihuhu imanin pak ma shumë Andaj ome në këtabit Kër u qërën të një vend Këtu këzojshë në i kajke Ome në këtabit U shirojke filan që të jeti, filan që të jeti, filan që të jeti E shirojke nuk bajke e muslimanë dhe jo Këtu këzojke dhe realisht është objekt gëzimi a i kajke Në një sërë e kuptëshin këtë njëri Këzojë të ashtë, se bëkan A ju tutke se ku qëtërojët, bere të jeti, bollëki madhë Njërinë e, e, e, e, e nëzirë nga, nga binarë Andaj kajke dhe thënë të Sabirë në ale lbuqësi Banëm sabër në hështirësi Së po bajm Në të mira Së po mund mu Mu ngop Andaj Në në ruha në zër Premësime të sa ti kanë djerë djetarët është që me lut Allahun Te dhe onë edhe qdo kush Qa nëse kemë dëshirat e tua Që mu të mund është me dash diqka Dhe me urrejt Apo të njerëzi Dashuria dhe urrejtja Në zër dashuria dhe urrejtja Munët me shku një vel Edhe dashuria edhe urrejtja Sinemat Sinemat Ava Që në njerë Urrejt në dikam pa mas ahbib duaj e dikan kadale dhe urrej e dikan kadale musmer hu gjumë se mundët me pas me ndrumu abeti dhe merë, merë me, me, me kujdes esensa dhe boshti është që me lutë Allah mi t'i drejtue dëshira dhe, dhe urrejtit gjithashtu kam përmendjetarët prejmsimeve të emrit Allahu të barë kjeve të ala el gjëbbar është që t'i drejtojemi Allahu gjelle gjelaluhu që të një mbush dhe të një plotëson të thyjë ratona. A thamë emri Allahot el-Gjebar, a i cili e në gjitë diçka qëka është thyje. Sa kemi një veze gjërat thyjme, plotë? Sa njëri janë kohët? Dikush me dhonë, qësh me edit? Kërëti, ta ndikëta qëkon mërzitë qëmë. Ka diçka, o thyti diçka. Për nga mërë i sallallaj sellem, Sa habut kur e kanë për shkruajtë një ansambel dhe ka përmendën Imam Tirmidhiu në Sifatet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka thënë besh dhahak kanë thonë shumë bushe shur shumë çeshur para mendon luftë Aleysallahu selam ka bushesh Aleysallahu selam luftën e ahzabit kur janë rrethuar medinasit dhe u kanë zemrat e fyty pejgamberit sallallahu ka bushesh dhe ka thonë i morra këto qelçat e filan shtete dhe i morat filan shtete të Xumara dhe munafikat janë tall qollojëlla ka realizuar pergjësimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andajja Premsevich ka duhet të nxjerrim në këtë kontekst osht që ta lutsim Allahun të na i e, plotson të thyerat, të na banë njerëz të cilët nuk na mungon diçka. Andaj Allahu xheluallahu për çim kur e ka përmend mungesën e emrit të Allahut në zemrën njeriu, çfarë ka thonë? Ngushtohet zemra. Ngushtohet zemra. Thotë ibn Kaim el-Xuzije Dukë e përshku i shejë hëllusëmë të imië Thotë Shku një ditë për i ditëve në burg Me vizitu shejë hëllusëmë të imië I si në ishë burgosë Kemi përmejën për padrejtësitësat I kanë bosh të jetin atëko Qëfarë i thonë të? Shkojshmi më ngushlu Me ngushlu A i në ngushloj këneve A i të ke musë më rëzitë Në kjo nuk kurja, ka kur gja Ka mu po më mirë Kështë më ra Paramendo kanë shku me ngush Pas taj në e voreshme se në kena shumë, shumë më kushtu se zahaj. Nga se zahaj, gjokës në kishtë të dhe gjanë. Aja kishtë hapsiren e të sinë Allah u gjëlejë kishtë e bërë shumë me gjëbura. Nuk kishtë të diska thime të ajë. Rahimahu, rahimahu Allah. Thot për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem duke e lutë Allahum të bareke vë teala. Allahum më gëfirli, warhamni, wë gjëburni, wërfa'ni, wëhdini, wë afini, wërzukni. Shko, lutje të pengamberi së sëllën dhe zërë Shpeshar i, i nuk i shovna lutje Dhe zërë, këtë jeta njëri ju të vartë për lutjes Këtë njërë, jeta, vlera, pozita, arritja, dështimi Vartë aje lutë asje lutë Që ka thonë të me një lutje e të tjetër të para se me përkëti këta? A nuk thotë dale i salatës selam O Allah, më sëmle Shko, më sëmle në forësat e mija Sallëvizja e syrit Sallëvizja e tarëfet e ajnë A disa Lëviza sirit? Që asë të shë Qërpiku sa herë në ditë Lëviza pa A sa njeri thot E di ju ne Mua Gjëtë ki i madhë që më kitru i madhë Mi u hup Hup është dhe zërë Hup është i menja nuk ta merë Vëllai janë hum njerëzi matë mojë se na Janë hum njerëzi ma inteligentë se na Nuk kanë mujtë me gjitë rrugën Allahu qëllu hala Allahu të bare këtale jehudit Jehudit 14 vite i ka hup me një vendë vogët Se në kanë di kum, kum e dal.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 Ne kemi përmendur se Kur'ani besimtarit i ka mësu, me parapri kërkimin e faljes, pastaj plotësimin e kësaj me, me rahmet. A jehudit ka ka e kanë ndruq. Ka thënë Allah mëshirona më sanë falja. Na jepni ardhinë armë saninë e pronën e afaj. E na duhet të them, po edhe të nadhë jo, në një hat, halli si on sikur thot, sikur gjuaja e, e halli thot, s'po di çka më fal, se këtë miri kam. Kjo është vëzhgje kritike që duhet dhe simtari me e përmisue. Po dune këtë sejnët mirë i kam, edhe në pasë që diçka sekundara jësë lunë rëllë, a më njerës kam problemet më ojë, a këtë, andaj dhe zë shiko për nga mësë, qëfar luqë, a kush është për nga mberi, a. A. A. a nuk i tha e shëja rësu Allah, po t'i Allah i t'i ka falve, kretë gjënë t'i ka falve, mirë, po a jesë baton të kuptimin, e adhurimit Allah u të bare kjo e tala, po, dhe mi plotso gjerat e thyme të une mos umle mu thy mos umle me me diçka e cila mu e mpiklon mos umle diçka e cila mu më e mërzit nda pingamberi edhe kur rivdiste dikuj, dikush i afer u mundon të me apru një lajmë e cila e këzon ose për këzon të me gjennet ose e do të banë së apër salat e kështu me ra vetëm e vetëm që njeri ju mos, mos të thyr u arrufani dhe më ngrit u ahdini dhe më udzo Wa afini, dhe maruaj shëndetit a shikodhez e bota u që në kam shëndetit ka thonë Alej Salat e Salam hadith tjetër hadin që kanë zirë iman Bukhariun nga Abdullah ibn Abasi ka thonë Alej Salat e Salam njëmëtani mëgbunën fihima këthirum minën nës dy begati dy të mira shumë njërzi ma shtrohen to nuk, nuk dy që farë në meti ka cëllat janë ato e siha Shëndeti A këtë vezo shka do më në të mu ka një shënosh O shë pasuri, gjigante Shkove të njani cilë jo ishë smun Ka një smunje vdekje pruse, kancer, tumora Po, shfar do loj smunje që ka Sa kushton ta i shëndeti Sa, sa, sa mune, thot, më në, thot Me pare më smalevë këtë pun Më njëre e hekë parem prej, prej loje Se nuk o pun pare më Ande shka ta pinga me sam Shëndeti dhe koha e lirë Koha e lirë Pasa e thanë fundë për nga Mberi, a.s. Uarë zukni dhe o Allah dhe më jep furnizim. O Allah më jep furnizim. Gjithashtu të ndërrua dhe zër, prej mësimeve dhe me më këta e për fundojna, është që Allah u gjeluala me emënët i elgjëbar, im poshtë zulumqarët. Dhe kjo punë e zulumqarëve, apo në kohën e Facebookit dhe internetit, si cëli më ndonë se kër tashkuja ati o Allah është ka tërojt zulumqarët, Të mamë, tu dala jo, just know, zonë qartë kanë rokej. Dhe zër, duhet me madhruvë Allahën ma shumë se kaqë. Kur ti shkru në diçka, lutë në diçka, zë ndodha jo minjerë. Nuk ndodha jo minjerë. Jakubja qëruhe, mas 14 vjetë e ka po Jusufin a.s. Nuk mundja mu ka mandar shumë se Jakubja a.s. Për nga me sëra meke, meke u tërturante, kur njani pisave të janë rësullat dhe lutë Allahën, dhe ka dalë më, mësukot të burë. Dhe mund, të jam, ajtu men ajt nga se krijuot kjo, do me o allah hajde mo. Vëllai, aynashe, ai deti aykon da marrin e zullumtarit jo, në dorë. E na sigur e ngut mi o zot, kput jamos na kutin eve. Jo, e kput kur doja. Pejgamberi alayhisalatu sallam në shumë prej haditheve na ka treguase emri Allahu el-Jabbar nuk vjen kur doin ana, po kur don Allahu xhelwala. Dojë që hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ne ka nxjerrë mam Ahmedin, thot peigamberi alayhi salatu wassalam, <tos> yakhruju unuqun min an-nar yawm al-qiyamati lahu ainanan tubsirana tubsiran wa udunani tasma'ana wa lisanun yantiqu yaqul inni wukkiltu bi thalathatin bi kulli jabbarin anid wa bi kulli man da'a ma'allah ila al-akhir wa bil musawwirin. Thot peigamberi alayhi salatu wassalam diten al-qiyametit. Çikoves kjo diten al-qiyametit? O no, moj ma mamet, kjo dfarfu zaman, pesa kundrina e kohës apo rrethanori i kohës ditën e qiametit. Pi zjarri me xhenemit delni çafe të mëdha. E formu me pi zjarrin, delni çafe të mëdha. Sa dallaj sallallahu alaihi wasallam. Këto çafe të mëdha e dalnë prej zjarrit i ka dy sy, të cilat si shohin. Allahu xhelaja ja ban. Dhe i ka dy vesh me të cilat dëgjon Dhe e ka një gjuh me të cilën flet Dhe thot Unë jam autorizu për tri kategorit njërzve I pari, pre kategorive Bikulli gjëbërin anit Gjëdo kush i cilja o bo gjëbër, krye madh Me një madh, zullum qar I na qi, unë dhëtë më morë me këta është një qaf e madhe cila i gëlltit I njefa një, Allah unë arujt për të në thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam iditi be disaster thot kjo çafe e madhe a diti sa në në imam në museidin imam muhammedit dhe e ka e ka nxjerrë edhe gjithashtu edhe imam tirmidhiu ka thonë ai diti çdo kush i cili e ka lut dikant tjetër përveç allahut i ka bëur shirk allahut xhera shirk mal allahut narun ka shirku çehidin dhe çezedin e e njef kjo killoj i zarmit dhe kjo çafe e madhe dhe e treta për kategorive ninieri i cili ka pikturuar Taj mundë me dali kushtot. O xhoshkenca në shekullin 20-21, edhe piktortë, na vëzon nuk nuk ton, e xhikojnë mendjen tonë e as atë që e njohin njerëzit. Ka thënë Allahu subhaneh ve te piktorët, musavirin, ata se pikturojnë fytyra njerëzve, çdo so shkencë që olëza. Pagu është të japunësh me paguajt 20000 euro di kan me ta me ta boni një, një foto. Hakodo, which is browsing donji rajen në miliard tash ata. Thot ti se mërëvejsh këta Kërë që asë ka? Ti nejse, ti se mërëvejsh Kështu, dheze, kërë dalë alin nuk ka Nuk o s'kaj A.S. kërë e ka pru haqëmarin Allahut Jau me l'kijame A.S. do njerë ti nuk e di kërë Kërë haqëmarit Allahut e bare kjo e tala Hadit jetër kërë dhe në A.S. Të haqët il gjennet u el naru Fë qalët il naru U thirtu bil mu të kebirin e u el mu të gjebirin Thot, kanë polemiz dhe jeni. Dhe ne aj kemi përmendur kur krijesat tjera jashtë të njerëzve thot Allahu apo pejgamberi selam fo, folin, çishme kuptu, e kuptua? Çishme e kuptu këtë zonë. Po e kemi përmendur a ditën kur ka thënë selam folini lop. Apo në Kur'an, dabbatun, do dal një kafë do të flet njerëzve. Çishme e kuptuve se këtë a ditën? Çishme e kuptu? Sikur që ti ta ka dhan Allahu gjalëxhun, na nisoja kena si të kafshëve, ajo s'fol na folla. Kushe ka qelë këta e qelë atë dit Edhe ajë cilë e të ka dhonti gjuën e flet Ka njën e ka gjuën a me mec Kje e ka organi për zdi me fol Pse? Se ka ba Allahu me mec më E ka gjuën për me hangër Apo me me fol, nuk punë me fol A dhe kjo, sikur që Allahu të ka dhonti e Ja jep edhe, edhe kuj tjetër Thoth pengamberi a.s. Iman Bukhariu, kanë bo mu abet gjënete dhe gjenemi Ka dhontë gjenemi Te une vinë me ndjemë dhojt Dhe mu të gjë Adha shka mahen që barë Shkodhe zërë Allahu gjelluar e i ka do emra Nuk të leron asë grimë Cënë e që ti emnit Më ja, tentu më jamorë dikush Adhe ka anë hadit nga pengambele A.S. Ka anë A.S. Une mana me të madh Allah u thotë une mana me të madh Bani dikush vakia Ja mormendja Mu majt me të madh Une e thi e qaj Nuk e lona ta Kjo e tha e qaj, e mbështi Jo kurdo ti, aj kurdoje Gjelle gjellalu A da të dërua me zër Neve nuk duhet të përshpejtojna Sahatin të cilin neve në ngutët Allahu gjellapunon me hikmetin e tina Gjithashtu ka ardh në madrimin e pingamberis e sellim Për Allahu në të barëk e vëtala Ka than subhane dhjil gjeberuti Wal melekuti Wal kibrija i Wal adhame Për nga mbërë a.s. Ka orë në disa transmitime Se në rëku Ka thanë a.s. Subhane Ne e vë dhe të folë Me për e mënë allahu gjellat Subhane Subbuh Ka thanë a.s. Subhane dhe il gjëberuti I pastor I madhë është a i cili Ka gjëberut Qa në gjëberut Gjëbar është i fort është a i cili më poshtë të tjerat Wal melekuti dhe pushtet madhë Wal kibrija Dhe ma me, vetër me Vësë është zotë, wal well, ava me, dhe ka lartësi dhe madhështi Allahu të bareke, vëtala. Këtu dhe zërka, adhë shumë për epsimit dhe se atë neve keni, kemi mundësi me ishkoqit mirë, po më mendoj se mund të mjaftohemi me, me kasënë, e lusë me Allahu të bareke, vëtala që Allahu gjele gjele aluhu, na mundëcon me kuptua emrin Allahu gjele aljë barë me jetu në në hirë në këti emri, e lusë me Allahu të bareke, vëtala që Allahu gjele gjele aluhu, gjdo thyrje tonë në ta permisiona lush me Allahun te bare keutaalla che Allahu جل و علا zulm chor ndir me vetet ti spartallon elush me Allahun subhanahu wa taala che zoti onje ljalalu hu namonson me kuptu kuranin me kuptu haditen e peigamberit alayhi salatu salam elush me Allahun جل و علا che zoti subhanahu wa taala namonson me mri muajin ramazanit Allahut na ruan shëndetit na ruan taqatin e qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin